великого і величного у світі. Так чому ж не розум людини хапається за тлін, ненаситство, смерть? От і пропав сон, що на хвилинку приколисав, прикривив його. Витягнувши човен на пісок, де хрещиком вишились пташині сліди, Данило скинув з плеча гвинтівку Перевірив, є в патроннику патрон, обережно пішов стежиною, над якою нависали хустки верб. Невже це залишилося тільки якихось 300 кроків до Мирослави? Як вона стріне його? І чи забронить отак незинний голос, як забронів у годину передчуття материнства? І подарунка нема ніякого їй. Все це буде потім, якщо залишиться живим, осіхати її, осі старі сіті замість плота, і не риба, а живі квіти спіймались у його вічка та й цвітуть собі, скоряючись уночі духу матіоли зіллю їхньої першої зустрічі. Тримаючись тіні, він підходить до оселі і у подиві бачить на призьбі новенькі ушками гору «Жіночі чобітки!» «Якраз на ногу Мирослави!» «Чого ж вони вночі стоять отут?» Даного підняв їх, і закаблуки зблиснули під ківками. «По всьому видно, що гарний чоботар їх робив. Чи не старий Гримич?» «Це із тих, які все На Даного поставив чоботята на призьбу, стукнув шибку, та в хаті Анішовеснова. Він стукнув друге, втретє, і, страхаючись тиші, припав головою до вікна, далі метнувся до порога, ненароком зачепив чоботята, вони впали з призби. Знову поставив їх на місце, під дощечкою знайшов дерев'яний ключ, похапцем відчинив двері, зупинився, прислухаючись у присінку, і потім зайшов до оселі, яка заброніла на його кроки. Дійшовши до тканки, що лежала посеред хати, він зупинився, озирнувся і зрозумів, що тут нікого нема. От і добився до свого сумовитого кохання. Тільки де воно, куди його заніс цей лихий час? Данилом враз почув себе таким розбитим, пригніченим, самотнім, що стогін струсонув усім його тілом, наче Сновида почав нишпорити по хаті, щоб зрозуміти відчути, чи давно її покинула Мирослава. У селі тепер не було жодного вазона, не було й хліба, а зачахла піч уже не тримала в собі дух черешневих дровець. Отож Мирослави давненько не було тут. Але чому на призбі стоять її чоботята? Він вийшов у двір, прислухаючись до тиші, до татарського броду. Безгоміння. Саме безгоміння навколо. Знову взяв руку оте немудре сільське взуття, що зарятовувало нас у негоду на Чорноземі. Тепер на чобітках лежала роса. У перші чи останні, як я тільки місно не в голову, він свої перші чоботята, коли лягав спати, клав під голову. Боявся, що можуть зникнути вночі. А куди ж подіти ці? Нехай стоять на призві, як стояли. Нестерпно б'ються болі в грудях, Нестерпно б'є місяць у очі, А чоловецький шлях, чуючи негоду, Кутується срібною і млою. Може піти до Оксани? Так перелякає усіх, Краще в постукає до них. І знову йде до оселі. Зітхають сіни, Зітхає хата, Зитхая за очаритами невидимный брит, а тут на коме непобрыскане месяцем